Reforma hori nahiz funtzez biziki hona den, alde onerat doan. Ahantziute, Parisen, gu eskoraz nahi girela hemen, eta eskoraren erakaskuntzan, izan dut inese askan publikoan, ala erakaskuntza Katolikon horren batzu, beharrezkoak ditugurak, beste etaik berez. Ta horiek ez ditugu otxemainten reforma horretan, eta nahi dugu biztan pasa pasahazi, erretoriari eta deneri, bon, behar ditugula horien horiek horai hartio bezala segitzeko. Ez dute kondutan hartzen, errakaskuntza ere biduna eta parisetik ikusi iz, kontsideratzen dute gainera, dela errakaskuntza elitista bat. Gure hizkuntza da eskora ez, da elit, ez gira gu ari hori elitista izaiteko edo ez detaik guk gure mintza ira dalako, ez dugu egiten errakaskuntza hori.